Əl-Münafiqun surəsi 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman biz sənin doğrudan da Allahın peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk deyirlər. Allah sənin onun həqiqi peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalancı olduqlarına şahadət verir. Onlar antlarını özlərində sipər edib Allah yolundan döndərirlər. Həqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pistir. Bunun səbəbi odur ki, Onlar iman gətirdilər, sonra isə kafir oldular. Buna görə də onların yürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşlar. Sən onları gördükdə cüslələri xoşuna gəlir. Danışanda sözlərinə qulaq asırsan, onlar sanki divara söhkədilmiş dirəklərdir. Onlar hər bir qışqırığın öz əliklərin olduğunu zənn edirlər. Onlar düşməndilər, sən onlardan həzər et, Allah onları öldürsün, necə də haqdan döndərlirlər.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 Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur. lakin münafiqlər bunu anlamazlar. Onlar, əgər biz Mədiniyə qayıtsaq, ən güzlülər, ən zəifləri əlbəttə oradan çıxartacaqlar deyirlər. Halbuki qüvvət və qələbə yalnız Allaha, O'nun Peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər. Ey iman gətirənlər, nə mal dövlətiniz, nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu etsə, belələri əsil ziyana uğrayanlardır. Birinizin ölümü çatıb, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət versəydin, sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl, sizə verdiyim ruzidən xərcləyin. Və bilin ki, Allah əcəli çatan heç kəsə möhlət verməz, Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır.